història molt divertida, i és que eh, aquí que es van crear un, una sèrie de referents musicals que és una pura creació, igual que faria qualsevol estat o poder dominant musical, que també ho és, i es van fer a partir de, de l'agregació, i si no, mireu la creació d'Ovidi Montlló. Ovidi Montlló és una creació pura i dura de l'esquerra independentistes dels últims anys, i no vol dir que l'Hobí de Montlló no existís, però si l'Hobí de Montlló, bé, bueno, diguem clar, ni era independentista, ni, ni era anarquista, ni, ni era res. Era un cantant que tenia algun carnet de, de comissions i del PSO, i, i s'acaba el tema. I el que passa clar, a banda de la seva qualitat musical i tot el que vulgueu, doncs aquí hi ha un procés d'agregació superdivertit. O sigui, a la Lluia Cadena es publica a València eh, una biografia de l'Hobí de Montlló, un senyor que no recorda com se ara s'arruïna al ple i publica una obra completa de David Montlló amb CD, els eh, inadaptats publiquen un disc de versions de David Montlló, per aquí no sé qui munta un casal que es diu de Montlló, i s'acaba muntant lo mateix que fa pel seu poder instituït, és a dir, un referent, que en aquest cas seria el Sales i el Pla, eh? perquè evidentment quin referents crea a la dreta, els referents propis però un, un procés com el d'Ovidi Montlló se pot repetir a molts altres llocs dintre el nostre àmbit i clar, que no ho fem és llenament la nostra imbecilitat com a moviments o com a el que siguem no, no és conseqüència de res més o la nostra inòpia o viure més el cos viure més les lluites autèntiques del poder popular que estan al carrer jo crec que cap dels que va crear el referent d'Ovidi Montlló va deixar de gaudir del el cos <laughs> Però, això, directament. però... però això, això és importantíssim perquè no, no tenim al cap el tema aquest de, dels, dels propis referents i les pròpies autorreferències que acaben convertint-se en allò. No és cap ximpleria això de citar el 36.